Ha kapcsolatban szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyar óra, illetve a Facebookon, a Radgersz Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban. Ma július harmadika van a névnaptár szerint a Kornélok és a Somák névnapja. Itt Amerikában, az USA-ban a függetlenség kiki kikiáltásának ünnepé. Ünnepeljük ezen a hétvégén, nem pont a mai napon, ez holnap lesz, negyedikén. Ma a programismertetés után híreket hallhatnak, majd egy interjút, amit májusban készítettem Sánta Andrével, a Paulus Evangéliumi Közösség munkatársával, aki diósról érkezett Amerikába feleségével, hogy kapcsolatot építsenek amerikai egyház közösségekkel. A műsor második felében egy riportot, illetve beszámolót lehet majd hallani a héten véget ért Európai Uniós Magyar Elnökségi Időszakról. Ma is, mint mindig, ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi, lesz sport, és természetesen sok zene. A mai adás a Balkán Fanatik repül... Ra... Na, már most belebotlottam. A mai adást a Balkán Fanatik Repül madár című felvételével indítottuk, és most a hírekerőt hallgassuk meg egy régi slágerét Zlatnai Saroltának, melynek címe Hosszú forró nyár. Kívánok mindenkinek jó szórakozást a mai adáshoz. A világgazdaság nevű lap szerint eltérő mértékű népegészségügyi termékdíjat, vagyis adót vet neki a kormány a töményen sózott és cukrozott élelmiszerekre és italokra. A korábbi elgondolásokhoz képest szűkült a megadóztatásra javasolt terméklista, amelyre egyelőre nem kerültek fel a hamburgerek, a készételek és az alkoholféleségek. A termékdíjas listára azokat az ételeket, italokat vették fel, amelyek só és cukortartalma az Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Intézet tudományos vizsgálatai szerint az egészségügyi határértéket meghaladják. A lap szerint előkelő helyen szerepel a listán például a palackozott jeges tea, a kóla, az összes cukrozott üdítő, az energiaitalok, a dobozos jéklémek, a sós levesporok, a csipszféleségek, és a sors ropogtatni valók. A tervek szerint a jövő januártól bevezetendő díjból 20-30 milliárd forint bevételt várnak, ennek egy részét pedig népegészségügyi célokra köztük egészségmegőrzés, szűrésvizsgálatok és oktatásra szánnák, másik részét pedig az ágazatban dolgozók bérének növelésére fordítanák, írta a világgazdaság. Visszalépést állapított meg Magyarországon a demokratikus fejlődést vizsgáló jelentésében a Freedom House. A Nemzetközi Jogvédő Szervezet jelentése szerint a visszaesést az Orbán kormány tavaly áprilisi beiktatása óta hozott intézkedései, köztük a jogállami intézmények meggyengítése és a média függetlenségének korlátozásai okozták. Indul a magyar borokat népszerűsítő kampány az Egyesült Államokban július végén vagy augusztusban, mondta George Pataki, New York állam volt kormányzója Kedden, Badacsonyban, a lapos a pincészetnél tartott sajtótájékoztatóján. A politikus hangsúlyozta, hogy tárgyalt már az amerikai magyar főkonzulátussal a magyar borok Egyesült Államok beli bevezetésének stratégiájáról. George Pataki szerint a magyar borok minősége különlegesen jó, ám sajnos nem ismerik őket külföldön. Rámutatott, be kell vezetni a magyar borokat az amerikai piacra, lehetőleg három kategóriában. Csúcsborok, valamint közép és olcsó kategóriájuk. És versenyképesség kell tenni őket a világ többi borával szemben. Amíg Magyarországnak nincs üzleti stratégiája, és nem exportál borokat a világ első befogadó piacára, addig nem kerül rá erre a piaci térképre, hangsúlyozta George Pataki. Megválasztotta az öt új alkotmánybírót az országgyűlés, akik valamennyien a kormánypártok jelöltjei voltak. Az új alkotmánybírák szeptember 1-én lépnek hivatalba, az alkotmánybíróság létszáma pedig 11-ről 15 főre emelkedik. Az alkotmánybíróság létszámának növeléséről a 2012. január 1-én hatályba lépő új alaptörvény rendelkezik, Ugyan a kormánypártok nem várták meg ezt az időpontot, hanem a még hatályos alkotmány módosításával előrehozták a változást. Újdonság az is, hogy a testület elnökét a parlament választhatja meg, és ez eddig a bírák joga volt. Az alkotmánybíróság elnökének a kormánypártok megtartanák a testületet jelenleg is vezető Pacólai Pétert. Az ellenzében lévő magyar szocialista párt elnöke, Mesterházi Attila, így vélekedett a választásról. Példa nélküli az az eljárás, megint csak amit a Fidesz alkalmaz, így nem csak a személyeket utasítjuk el, hanem magát a, a folyamatot is elutasítja a szocialista párt. A magyar alkotmányról, a médiatörvényről és a bíróságok függetlenségéről is tárgyalt csütörtökön Hillary Clinton amerikai külügyminiszter Orbán Viktor miniszterelnökkel Budapesten. Clinton szerint Amerikának vannak aggodalmai, de nagyon nyíltan beszéltek a témáról, és Orbán megerősítette neki a demokratikus és emberi jogok iránti elkötelezettségét. A kommunizmus elszánt ellenfeleként emlékeztek meg a szólnokok Ronald Reagan egykori elnökről a budapesti szobránok szerdai avatásán. Orbán Viktor kormányfő arról beszélt, hogy Reagan megváltoztatta a világot. Condoleezza Rice korábbi amerikai külügyminiszter pedig arról, hogy a magyar forradalmak is inspirálták a néhai elnököt. Women of 56 inspired Americans and all free peoples never again to leave those alone who were struggling for their freedom. Az 1956, and they inspired most of all Ronald Reagan. És elsősorban Ronald régen elnök urat inspirálták ezzel. Zsongó Korostorban, egyszer disznónk közt a dolban. A had, de mire mégy? A hetedik, te magad légy. Ellenség, ha előtt beáll. Két legyen, kis előtt talán. Egy kiket, kis szabad napját. Egy ki végzi szolgálatját Egy ingyen népet ingyenottak egyki ki túljtni vízben egyki Egy ki maka erdőségnek egyki ki őse gáncsal, A hetedik te magad légy Szerető utána Épp legyen kíványú táljánk! Egy ki szívet ad szaváért, Egy ki megfizet Egy, ki a meredőt adja, Egy ki a szoknyát kutatja, Egy ki tudja halad a pocs, Egy ki kendőcskére körül, mint hústa légy. Ha erdedik, te magad lény! költenél, van rá költség? Azt a verset, eten költség! Egy ki várványból Egy ki mikor haluk! Egy ki eget Egy ki taszó Egy ki lelkészüti nyélbe, Egy ki élbe! Kettő vitéz és tudós négy! A hetedik, te magad légy! És ha mindez volt, ahogy írva, két emberként szájas írva, egy teljes kebel egy kemény mellután kap, egy elve elvek üres edény, egy ki győzdi egy dolgozik egy, a csak néz a holra. Zsírköve alatt mégy! te magad légy! A Radgerszajetem magyar nyelvű rádióadásának hallgatói nevében üdvözlöm a mikrofonnál Sánta Enrét aki egy újnak nevezhető vallási csoportot képvisel Magyarországról. Szervusz, Endre. szia Sziasztok! Köszönöm a meghívást, és tényleg nagy megtiszteltetés, így a Paulus evangéliumi közösség nevében mondhatom, hogy nagyon örülök, hogy összejött ez a találkozó, és tudunk egy kicsit beszélgetni. Rögtön, rögtön meg is kérdezem, hogy a Paulus az Pálapostorra utal? Így van, Pálapostor latin nevéből ered, aki ugye a Pogányoknak hirdette az igét, és akkor rá is térnék, hogy röviden a missziónk, illetve a gyülekezetünk miről is szól. Rendben. Tehát így, ahogy a nevünk is utalja, Pálapostól is a nemhívők felé próbálta hirdetni az igét. Ez a gyülekezet 2002-ben indult a lelkipásztorunknak a lényegében a, a házából és egy kis házi csoport indította el a kazár családnál, akik egyébként a Timóteus Társaság, illetve ahogy angol nyelvén közismert a Campus Crusade for Christ mozgalomnak a tanulói voltak, és náluk kezdtek el összegyűlni a hívek, szép lassan, de gyarapodva nőtt ez a, ez a közösség. És ebből formálódott a Paulus mozgalom, tehát a Paulus Movement, ami indította, és itt az angol nyelvű brosúrában azt is olvashattad. Mai nap már a Paulus Evangéliumi Közösség egyházként be is van regisztrálva, és egyházként működünk, egy alapítvány is van a nevünk mellett. Diósdom vagyunk ami 8 kilométerre van Pesttől, Pest határában van. Egy kis gyülekezetnek számítunk, 89 80-90 aktív tagunk van, de úgy látom, hogy legalábbis a csatlakozásom óta, hogy erre nagyon nagy szükség van Magyarországon, különösen ott Diósdon látjuk azt, hogy a társadalom, nem ismeri Isten igéjét amit mi csinálunk az az, hogy az ateistákra tehát a nem hívőkre fókuszálva próbáljuk az igét hirdetni és ha elmondanád nekem hogy mennyiben találod másnak illetve hatékonyabbnak a ti munkátokat a magyarországi tradicionális vallásokkal szemben, mint a katolikusok vagy a reformátusok lehet inkább, hogy más, nem tudom, hogy fel vagyok-e arra hatalmazva, hogy hatékonyabbnak minősítsem. Attól más, hogy azt vettük észre, hogy Magyarországon alapból van egy bizonyos fajta elutasítás a vallással kapcsolatban. Ez lehet, hogy annak az eredménye, hogy nagyon sokáig a kommunizmusban elég nehézé tették az embereknek az igaz hit gyakorlatát, de minden esetre van egy olyan fajta elutasítás most a társadalom részéről a történelmi egyházak iránt, de a kisegyházak iránt is, hogy nem igazán szeretnék hallani ezt a dolgot, hogy vallás, Isten, vagy bármi egyéb, ami a, a, a Bibliával összeköthető. És attól látom a mi munkánkat egy kicsit másnak, hogy megtaláljuk azt a réteget egy nem direkt hozzáállással, akinek végül is szüksége van erre, tehát a nemhívőknek szükségük van erre, tudják is, csak nem feltétlenül tudják összekötni a kereszténységgel azt, amire nekik szükségük van. És olyan programokat ajánlunk nekik, amik nem elsősorban vallási alapúak. Tehát nyáron fiataloknak, nemhívőknek angoltábort szervezünk, sporttábort. Az év közben a közösségi házunkban olyan ingyenes programokat ajánlunk a, a kistérség számára, amiben részt vehetnek, és nem elsősorban azért jönnek oda, mert egy egyházi programba szeretnének részt venni, hanem van egy biliárdverseny, vagy egy pingpongverseny, vagy van egy olyan családi piknik, ami ugyancsak teljesen ingyenes, és egy bemutatkozásra, egy kapcsolatfelvételre az éppen elég. Tehát azt láttam, amióta a Paulusnál dolgozom, hogy ebből az indirekt móddal elég nagy számban tudjuk megnyerni azokat a nem hívőket, akik talán addig nem is akartak volna semmit se hallani a vallásról, a kereszténységről. Itt látom még kicsit a különbséget. és hallgatóink, most pedig kérem, hallgassák meg az interjúnak a második részét, amelyet májusban készítettem Sánta Andrével, aki a Paulus Evangélium közösség munkatársa. Tradicionális egyházak támogatnak benneteket, vagy eleve egyáltalán hogy, hogy néznek felétek? Mivel teljesen függetlenek vagyunk, és kis egyház vagyunk, tehát anyagi támogatás, morális támogatás nincsen. Kapcsolataink vannak, különösen a református, a térségünkben működő református gyülekezetekkel. Hiszen, ahogy mondtam, olyan programjaink vannak, amik igazándiból náluk nem, nem a cél terület, tehát többször volt olyan, hogy közös program volt például egy érdi református templommal, vagy például az érdi református lelkész kapcsolatba lépett velünk, hogy egy ifi csoportot például a nálunk péntek esténként zajló ifi programjainkba. Tehát én azt látom, hogy ilyen indirekt, kapcsolat és közeműködés az nagyon jó közöttünk, de más egyéb függés vagy összefüggés nincs, a se a katolikus, se a református, vagy a történelmi egyházak és közöttünk. Most, mivel itt járottuk Amerikában, azt említetted nekem, a privát beszélgetésünk során, hogy, hogy találtatok amerikai gyülekezeteket, mint támogatókat, akikkel együtt fogtok dolgozni. Találtatok-e a magyar gyülekezetek között támogatókat, vagy esetleg ígéreteket a jövőben való együttműködésre? Az első, a kérdésed első részére reagálva, igen. A Mostani utunk is lényegében arról szólt, hogy egyéneket vagy gyülekezeteket találjunk partnerként, akik vagy anyagilag, vagy missziós szolgálatban partnerünk lehet a Paulusban. Meglévő gyülekezeteink, meglévő partnereink is vannak. Van Alabámából, Atlantából egy-egy olyan gyülekezet, akik nagyon aktívan már részt vesznek több éve a Paulusban történő programokban. Missziós csoportokat küldenek, többnyire nyáron, és angol nyelvtáborban vagy a gyülekezeti táborunkban nyújtanak szolgálatot, segítséget. Tehát ez a partnerkapcsolat már eleve úgy látszik, hogy ez egy jó általában azt lehet mondani, hogy ez egy Win-win szituáció, tehát ők is nyernek azzal, hogy küldhetnek missziós csoportot, és megtapasztalhatnak egy, egy posztkommunista országot, aki próbált talpra állni. Nekünk meg természetesen nagyon nagy nyeresség az, hogy amerikai hívőket láthatunk vendégül, és őket alkalmazhatjuk a gyülekezeti programjaink szolgálatában. Tehát ez, ez egy nagyon jó partneri kapcsolat, és a mostani utunk is, egy vikivel, feleségemmel, hogy itt vagyunk. Uh, úgy látszik, hogy eredményezett egy olyan uh, kialakulban levő kapcsolatot, hogy uh, Texasban, Austin nevű városban van egy Benekburn uh, baptista gyülekezet, akik nagyon nyíltan állnak ehhez a uh, lehetőséghez, és most júliusban el is látogat hozzánk a missziós direktoruk fölmérni a terepet, hogy ez nekik uh, működhet-e, illetve ez az, amit ők szeretnének csinálni. A Másik része a kérdésednek, hogy magyar gyülekezettel sikerült-e valamilyen kapcsolatot fölvennünk. Hát nagyon reménykedünk abban, hogy volt egy nagyon nagy megtiszteltetés a számunkra. Része lehettünk a májusi református lelkész találkozónak itt nyobronzvikon, és ez egy fantasztikus lehetőség volt a számunkra, hiszen lehetőséget kaptunk egy rövid bemutatkozásra és itt a református lelkészek társaságában beszélhetünk a Paulus evangéliumi közösség munkájáról, és nagyon nyíltan álltak hozzá a, a, a lelkész urak, nagy tiszteletes és reménykedünk abban, hogy esetleg a jövőben e, itt is kialakulhat valamilyen partneri kapcsolat. És a... Ha jól értelmeztem, a prospektusból, ti önerőből tartjátok fenn magatokat, tehát nincs anyagi támogatás se az államtól, se egy nagyobb bázisától az egyháznak. Tudnál erről egy pár szóban tájékoztatni bennünket? Igen, az állam Magyarországon lehetőséget nyújt egy olyan szintű támogatásra, hogy az állampolgárok az éves adójuknak az egy százalékáról rendelkezhetnek gyülekezetek számára, vagy alapítványok számára. Ez azt jelenti, hogy csak az amerikai hallgatóknak, hogyha esetleg nincsenek a tisztában, hogyha én befizettem az államnak x millió forint adót egy évben, abból az állam olyan kedvezményt nyújt, hogy egy százalékát annak a befizetett adónak én felajánlhatom bármelyik egyház számára, és erre még tartunk, tehát ezt mi aktívan keressük azoknál a az állampolgároknál Magyarországon, akik ezzel az 1%-kal szeretnének rendelkezni. Ezen kívül az állam jelenleg ennek az 1%-nak egy, egy bizonyos százalékos értékét még kiegészíti. Tehát, hogyha egy évben, most tegyük föl, 1 millió forint be, jött ilyen felajánlott adó egy százalékokból, akkor az állam általában hozzátesz egy két ezer forintot, ezt sajnos nem tudom, hogy milyen számmisztika alapján kalkulálják, de az állam az ő részéről így támogatja a kisegyházakat, nagy egyházakat, tehát ilyenfajta állami támogatást kapunk, ezen kívül viszont nem. És mivel független általában azt szokták mondani, hogy felekezetközi egyház vagyunk, ezért ugye nincs is kapcsolatunk más egyházzal sem. Egyedül a hívők adományaiból és a külföldi kapcsolatok adományaiból tartjuk fenn az egyházunkat és a programjainkat is. Köszönöm szépen a beszélgetést és a tájékoztatást. Most még így a, a beszélgetés végére, ha megkérhetnélek a hallgatóknak elmondanát, hogy, hogy hogyan és hol tudnának benneteket elérni, gondolok itt az internetre. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Az amerikai hallgatóknak ajánlanám figyelmében az angol nyelvű weboldalunkat, és ez pedig www.paulusmovement.org, és van egy magyar nyelvű weboldalunk is. Ez egy olyan portál, ahol megtekinthetik az egyházunkat, az alapítványunkat és a közösségi házunkat egy weboldalon, és ez pedig a www.paulus.hu. Köszönöm szépen, és sok sikert a Köszönöm szépen. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé belőlem, gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, menny ezt ez tényleg szerenem, látom, hogy első. A szemednek látod, hogy mi vélet ez a világ, de tudom, hogy egy nap majd megtalálod az igazság vonalát, akkor véget ér majd ez a harc, ó testvér, a testvérelem, és megsemmisül az a szó, hogy kudarc, igen Kedves hallgatóink, az, az az énekszám, amit most hallottak, Zámbó Krisztián a napfény íze volt, előtte pedig Janicsák Veca most múlik csendesen. Engedjék meg nekem, hogy egy kis összefoglalót mondjak Önöknek, mielőtt a következő szegmentet bejátszom. Az elmúlt héten Magyarország átadta Lengyelországnak az Európai Unió soros elnöki székét. A magyar elnökséget Herman Van Rompoy és José Manuel Barroso egyaránt kémelkedőnek nevezték. És külön köszönetet mondtak Orbán Viktornak, aki még a következő megjegyzést tette. Magyarország azért súlyos tartozásra érkezett az elnökség kezdetéhez, ugyanis Magyarország is hozzájárult korábban ahhoz, hogy az Európai Unió gyengébb volt, mint amennyien amilyen lehetett volna. A mi felfogásunk szerint az elnézéskérés nem elég, ha az ember valamilyen hibát követ el. Akkor azt ki kell igazítani, a múlt hibáit ki kell javítani, mondta Orbán Viktor. Azt tudom önöknek mondani, hogy ma Magyarország egy olyan ország, amely hozzájárul az európai gazdaság sikereihez, transzparens, kiszámítható és stabil. Az elemzők szerint a magyar elnökség sikerülről még túl korai véleményt alkotni, azonban egy biztos, az elnökség kezdete a lehető legkritikusabb módon indult. A következő összeállításban csak egy kis visszaemlékezést szeretnék tartani, hogy mit is jelentett, milyen elvárások előtt állt az ország, nem egészen fél évvel ezelőtt, amikor Magyarország lett az Európai Unió soros elnöke. Te tudod, hogy január 2011-1-jétől január milyen fontos... A Magyar Köztársaság lesz az Európai Uniós Soros Wow! Van a reggel a központi téma lesz. 25-26 februárban itt ebben az országban, Budapesten konferenciára kerül sor. Mit akar Magyarország javasolni ezen a 4000 km-es transkontinentális túra? Dura... 10 jauton van körülbelül lefel vízlépcső, 50 2 lefelé, ahol meg 2 Budapest alatt, 50, lefelé 2, kettő, mi építenek, csak a magyar szakaszon nincsen vízlépcső. Hogy gondolja mégis Magyarország megvalósítani azokat a paramétereket a Duna-Magyarországi szakaszán, amit az Európai bizottság elvár Magyarországtól, és ott meg azt fogja a magyar kormány javasolni, a takállamoknak, amit Csyonlász a köztársasági elnök közel Brüsszelbe, akkországok országok a hajóikat faradják, ott van a Duna magyarországi szakaszához. Nem gondolja a három külügyminisztérium, hogy hátrébb kellene önöknek lépni egy lépésen, médiatörvény. Nem akartam hinni a fülemnek, amikor befolyásos szocialista és liberális képviselőtársaink azt követelték, hogy az Európai Unió indítson úgynevezett súlyos jogsértési eljárást Magyarországgal a jelenlegi soros elnökkel szemben. Ez a rendelkezése álló legsúlyosabb szankció. Ilyen szankciót, sem pedig semmilyen szankciót nem alkalmaztak akkor, amikor 2002-2010 között a szocialista és liberális Magyarországon minden egyes tüntetés szétveretett, emberek százait börtönözte be önkényesen, szemeket lövetett ki, és súlyos sérüléseket okozott. Ha ezek után az Európai Unió súlyos jogsértési eljárást fog a jelenlegi magyar kormány és állam ellen indítani, akkor végre kinyitja azoknak a szemét, akiknek bármiféle illúziójuk volt az Európai Unió Magyarországhoz való hozzáállásával kapcsolatban, és azt gondolom, hogy a a magyar nemzet követelni fogja az Európai Unióból való kilépésünket, és lesznek, akik követnek bennünket. Köszönöm szépen! Rengeteg miniszter és szakminiszter látogatott majd ide Magyarországra, és debrecen is fontos helyszín. Ezt te mit mutattál meg nekik Debrecenből. A sport oldalt, azt, hogy el tudnám mutatni, és tényleg a Há' isten, a labdarúgásunk, az a Debreceni futballon nagyon jó volt, nem csak magyar szinten, hanem tényleg be tudtunk jutni az elitligába az e Európa Ligába, most ott vagyunk, és tavaly bejutunk a Bajnokok Ligájába. Orbán Viktor is kifejtette azt, hogy ugye egy rendkívül, nem is, is egy kritikus, de ez nehéz helyzetbe fogja átvenni Magyarországa az EU-soros elnökségét, és azért látom ezt mindenképp jó lehetőségnek, mert ha Magyarország azt meg tudja mutatni, hogy képes ezt a helyzetet kezelni, és közben még profitálni is tud ebből az ország, akkor az mindenképp csak az előnyünkre válhat. Amit direkt a Magyar Soros elnökséghez csináltunk, azt csak reméljük, hogy valamilyen formában föl lesz használva, tehát nem fölkérésre, és nem, nem megrendelésre. a hári, és... Ö, Múg y gondolom, hogy Kodály Hária az az egy névi kártya is lehet rólunk az egy az egy felmutatható világszínvonalú termék. Mi itt a kertben szegüttessétek. Ettől jobb. Mire mi nem felejtjük el, hogy bennünk a vért. Minden a a azért lőködik ilyen régóta, amely hiteles És nem próbálnak másodak látszani, mint amilyenek vagyunk Se pró, se kontra, se okosabbaknak, se, se butábbaknak, se elesettebbeknek, se nagyképűbbeknek Hanem olyanok lehet megmutatni magunkat a világ felé, mint amilyenek vagyunk, mi magyarok Akkor azt gondolom, hogy előbb utol világ megszeretne minket magyarok A Hári János alapján hogyan mutatnád be Európának? A nagy lelkű, ábrándozó nép vagyunk, és nagyon nagy szépség és, és tisztaság utáni vágy van a lelkünkben, elképesztő mód, szeretjük az álmainkat, mi tudunk legszebben álmodni Európában. Először is a magyar miniszterelnök sapkáját teszem föl. Engedjék meg, hogy kifejezem a meglepetésemet. Hogy annyi komoly és respektábilis ember, mint akik hozzászóltak, párgyi tévedésekben vannak, méltatlan volna is megalázó, nem csak önökre nézve rám is. Ha most egyenként tételesen elmondanám, hogy Schulz úrtól kezdődően kik és milyen tárgyi tévedéseket vétettek a magyar médiatörvény és a magyar demokrácia ügyében. Csak hogy világos legyen, hogy micsoda tárgyi tévedésekben vannak önök, egy példát említek meg. A magyar médiatörvényben a kiegyensúlyozatlanságot nem lehet szankcionálni, és semmilyen és nem lehet ezért kiszabni. Mi ellen tiltakoznak? És sorolhatnám tovább és tovább és tovább. Ezért szeretném, szeretném világosá tenni, hogy sajnálom, hogy Önöket ilyen rútú rászették és becsapták. És jól látom, hogy ebben a vitában méltányosságot én nem is remélhetek, hanem abban kell bíznom, hogy az Európai Bizottság képes lesz elfogulatlan, és tárgyilagos álláspontot kialakítani, amit egyébként a magam részéről szívesen akceptálok. Hogyha valami miatt jó Pécset élni, akkor éppen azért mondjuk, mert ez önmagában is Magyarország legnyitottabb városa. Milyen szép lett a város? Az Európai Uniónak az előnye. Nem már csak pár hétig Nem jön a Soros elnökség. nem? Téma, mit szóltok ahhoz, hogy Horvátország már a csatlakozás küszöbén áll? Szerintem ez egy pozitív dolog Reméljük, hogy az Uniót is ugyanúgy fogják fogadni, ahogy ott tényleg a vendégeket és a turistákat fogadják Mert akkor nagyon pozitív lesz a csatlakozásuk Mit mutatnátok be nekik? A fesztivál hangulatot, a pezsgést kellene megmutatni. Megmutatnám a Szent István tér, Szent István teret, az extrém embereket. Mindenképpen a cella órába elvinnénk őket, ami a világörökség része. A csontvári gyűjtemény, ami szintén nagyon híres. A szétsényi tért megkerülve lefelé egy villányi borra a... Aranykacsa étteremben. Miért pont oda? Nagyon tetszik nekem az aranykacsába a borkút, a zsolnai borkút. Ami a legcsodálatosabb ebben, ez a régi borkút. Itt volt a bor, oda lefolyt, és ö, oda lehetett tartani a poharat valamikor. Az ételeink nagyon fontosak szerintem, hogy megismerjék a külföldiek. Milyen ételeket? ha hát, például a jó magyaros gulyást. Töltött káposzta. Mákos bubát. Nagy jó pörköltel meglendégelném őket, egy bogrács gulyással. Marha pörkölt. Töpörtyű, természetesen jó disznótoros. Brassóival, bármivel. Halászlé. Halászlé. Igazából, ha idejönnek, akkor igenis kóstolják meg a magyar ételeinket. Kívánnátok magatoknak a soros elnökség kapcsán? Én a magyar so, EU soros elnökségtől azt várnám el, és azt kívánnám, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektessenek a környezeti értékekre, és mind európai szinten, mint világszinten vállaljanak sokkal nagyobb felelősséget. Én igazából azt kimennem akkor magamnak, hogy szakmai lehetőségek közül olyan adódjon számomra, amit én is el tudok érni innen Magyarországról. Azt szeretném, hogy az európai politikusok hosszú távú fenntartató döntések mentén induljanak ki jövőre nézve. Kedves hallgatóim, most pedig ismertetni fogom a helyi programokat. Igaz, a nyár lévén ez a lista most elég szűkös, összesen csak két program van, amit szeretnék önökkel megosztani. Magyar Nap lesz a Magyar Tanyán, 2011. július 16-án Hereford, Pennsylvániában megrendezik, mint minden évben, a Magyar Napot a Tanyán. A programok délelőtt 11 órától éjjelig tartanak. Uh, Horváth Móri zenekar szolgáltatja a tánzenét este 8-tól éjjel 1 óráig felvilágosításért az elnöknek a száma itt van nálam uh, ha van önöknél papír és ceruza akkor lediktálom önöknek a számot 412 859 0429 vagy a gondoknak a telefonszáma 610 716 88 95 még egyszer. Az elnök száma 412-859-0429, a gondnoké 610-716-8895-ös. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy idén is, mint minden évben, minden nyáron megrendezik az itt-ott találkozót. 2011. július 16-án lesz. Ez Ohio-ban lesz. Sajnos uh, nem... Tudom önöknek a telefonszámot ö, odaadni, de ö, ha jövő héten hallgatják az adást, akkor minden bizonyal lesz erről bővebb információnk is. Ennyi a nyári programismertetés ezen a héten, és most újból egy zeneszám következik a szájról szájra együttestől, A nincsen abban semmi hiba. Kérdés hallgatóink, lassan elérkeztünk a mai adás végéhez. Még mielőtt elbúcsúznék szeretnék ismertetni néhány friss sporteseményt, sporteredményt pontosabban. Kezdjük egyből a magyar vízilabda válogatottal, akik os teljesítményen nyerték meg a Margit-szigeti Vodafone kupát ma délután. Az árumérkezésen 14-6-ra legyőzték az oroszokat. A Ferencváros három gólós ellennyel utazhat a jövő csütörtöki visszavágóra, miután 3 0 ral legyőzte az örmény Ulises együttesét az Európai Liga első selejtezőkörének első mérkőzésén. A Paks ugyanezen a, a tornán indult, és szerint győzelmet aratott, 1-0-ra nyert idegenben az andorrai Szanta Koloma otthonában. A visszavágóra szintén egy hét múlva a Székesfehérváron, vagyis nem egy hét múlva, hanem csütörtökön kerül sor. Szeretném ismertetni a Balaton átúszásnak a programját, ami idén, július 23-án szombaton lesz, Répfülöknél. A labdarúgó pályán lehet uh, jelentkezni, és mindenkit szeretettel várnak. Természetesen a kötelező lesz az orvosi vizsgálat is. A táv 5200 méter. Az, a verseny egyébként folyamatosan uh, fog történni. Az első versenyzők reggel 8 órakor indulnak, és a versenyt délután kettőig uh, tartják meg. Jövő héten az adást Harkó Gyöngyvér és Sohár István szerkesztik. Kérem önöket, hogy kapcsolódjanak be az adásba feltétlenül, ha idejük engedik. Most pedig szeretnék önöktől elbúcsúzni egy 1978-as felvétellel a Mini Együttes, pontosabban Török Ádám felvételével vissza a városba. Kívánok önöknek nyugodalmas jó éjszakát és kellemes hétvégét! Zene Álltam az ablakon rá, és néztem a városom Ó, oh, érzem, hely jó, oh, én érzem Honk messze visz az út, érzem a vére Nagyon húz, messze húz én hey, ember, kérdej heard on WRSU